Могла збагнути, в чому там був секрет. Бо тут головне, щоб ковра не було, Пояснював Вова поблажливо, поглядаючи на стелю. Він хотів поспішати, Бо тут був ще один, хто знав таємницю. А з іншого боку, Який ідіот поспішатиме з такою історією? В общем, ті солдати, вони були десантники, І добре кумекали, бо вони там на танцях не дуже котірувались піти з солдатом. Це могла собі тільки жінка позволить, да й то не всяка. А дівчата цього хотіли не хотіть. В общем, я теж беру п'ять пакетів. Мілко мелотого перцю. А перед це що? Це фактический пиль, особливо на красному паркеті. І ти, поки там усі здрастуються, починаєш його висипати. Равномірно так в тому місці, де будуть танці топтатись ногами. І от гоцелки пішли, я тоді спеціально класний музон припер. А ноги що діляють, коли танцюють? Вони потіють, і пил от цього піднімається вгору, і починає от цього кругом прилипати». Він міг ще загадково обводити поглядом присутніх, бо ще ніхто не підійшов ближче до таємниці, ніж він. І от той пот має таку особиність, що він мокрий і особливо липкий. І перед що? Де мокріш, там і прилипкіш. А дівочки, ти прости мені тоді, Оля, трусиками ж приїють. І на їх нема брюк, як на хлопчиках. Не свисти, прошепотів захоплено Жорік. Так за що п'єм, не втямив Юра, бо його сюди привели не для того, щоб тямить. За трусики. Оля була тут остання, яка не збагнула. Той спалах взаємності. Тодішній спекотна вечора. На спекотному горищі у Таньки в неї не пов'язувався ні з якими обставинами, окрім спалаху. Вона дивилася на Вову і не вірила. «Невже скаже?» Вова дивився на фужер або на стелю, бо він тут був найвищий, і йому було до стелі навіть ближче, коли він стояв. Так при чому тут трусики, підвівся Юра, який знову про них не розумів, а тому вирішив випити стоїчим. «Давайте ж вип'ємо за них», – махнув склянкою Вова. «Бо вони тоді від от сильного того перцю почали свербіти, і викликають у них сильний прилив крові у всіх дівшок. Но Оля не вся. Вона дуже добра, но дуже скупа. І коли ми з Олею пішли покорити на горище, словом за тебе, Олька, вона Переводила погляда з нього на Костюченка І не знала, кого дужча треба ненавидіти А може цього козла Аліка З його дристаною бомбою Яку чи він сам придумав Чи йому якийсь козел підказав Вона пригадувала ту лавочку нічну Де вони кайфували шампанським І що сили не хотіла порівнювати з тими С пекотними танцюльками в Таньки, і лютилася про те, як вони з Танькою, виявляється, мало знають про цих козлів. Хоча Танька після тодішніх танцюльок вже ніколи не збирала в себе, бо вона була дуже хитра для цього. День народження тим часом розгортався і отходив от третьої склянки. Графим теж, бо його поменшало. Однак Костюченко не довго дав йому спочивати я як тамада казав він бо був тут старший за всіх і не так підпадав під горілку пропоную налити ще по одній і випить за Олю Нарешті, покинув мовчати Валера бо він не любив мовчати але й говорити не любив і завжди ждав що нарешті цей клятий язик дасть йому змогу. Я не можу похвастатися таким, як ви, бо ми з Олею зблизилися, помниш, Олька, при допомозі пансіона любві. Оля в школі найкраще писала твори. Воляра довго мучився тоді, бо знайшов батька під дермантином обкладинки з дембільського альбома кілька аркушиків, Дексерксом було признято такого великого оповідання з Девішки в невеличку повість. Він нічого не підозрюваючи почав читати і вже через